Dopo due puntate dedicate al tema spinoso della valutazione, una puntata quella di oggi in cui insomma voleremo un po' così di fiore in fiore da un argomento all'altro E comunque un po' più basso <ride> Un po' più basso, redazione a numeri a ranghi ridotti quest'oggi Cominciamo da un tema che insomma riguarda tante persone che è veramente molto importante per tante e tanti, cioè si parla di assunzioni o non assunzioni ricorderete perché ne abbiamo parlato molto a lungo che il um, documento eh varato dal premier Renzi sulla scuola che si chiama la buona scuola o perlomeno quella che sembra buona a lui eh lanciava con grande fanfare eh l'idea che sarebbero stati assunti ehm centocinquantamila docenti a partire da questo gennaio eh se non sbaglio di fatto questo documento non è ancora diventato niente cioè non è, un, è ancora una proposta di legge si dice che lo diventerà che diventerà un decreto legge credo a partire dal 27 gennaio in febbraio. Sì diciamo che eh la attività del governo sembra essere forse un pochino più articolata perché a quanto sembra questo pacchetto di riforma sarebbe composto da un decreto del legge eh, pare composto di 44 articoli ma eh, sono cifre tutte quante in evoluzione continua e poi un disegno di legge delega più snello a quanto pare, quindi gli strumenti sostanzialmente sarebbero due e mh, la stampa eh, anche oggi ci informa in forma del fatto appunto che misure e proporzioni sono destinate a cambiare già nelle prossime ore eh, perché eh, sembra eh, che entrambi i provvedimenti debbano essere sottoposti anche alla lettura da parte dei tecnici del Quirinale. Sì, eh, torniamo alla questione che dicevamo sembra essere forse la più interessante rispetto a eh, quella che coinvolge e, e catalizza in qualche modo le aspettative della maggior parte delle persone, cioè sostanzialmente la questione delle assunzioni eh, che è, è il punto di forza della buona scuola, è stata propagandata come tale. Allora, come prima cosa c'è da dire che anche ascoltando, insomma leggendo i giornali, ascoltando, ascoltando le diverse resegna stampa, a questa cifra che era appunto di 150.000 precari continua a oscillare perché da 150.000 ieri o l'altro ieri erano calati a 140.000 e oggi leggo dal sito di Italia Oggi che ha pubblicato appunto proprio oggi un articolo sull'argomento, in realtà sembra che la cifra complessivamente sarà di 135.000 docenti, non più 140.000, non più 150.000 secondo quanto era stato annunciato e questo sostanzialmente non è un primo dato la revisione della eh, quantità sarebbe dovuta a un monitoraggio condotto dal Miur sulla consistenza delle eh, graduatorie ai esaurimento e dopodiché eh pare che ci siano altri cambiamenti o altre novità mh soprattutto in qualche modo sulla filosofia stessa che aveva improntato di sé la buona scuola almeno all'inizio cioè eh in qualche modo il rapporto sulla buona scuola partiva dall'idea che sarebbero stati assunti dall'idea molto propagandata che sarebbero stati assunti tutti quanti i docenti delle graduatorie esaurimento tutti sarebbero stati messi in loro in ruolo e poi e di gradatori di esaurimento sarebbero finalmente esaurite. Sarebbero state cancellate e che poi sostanzialmente sulla base delle professionalità degli assunti sarebbe stato costituito questo fantomatico organico funzionale adatto un po' a tutte le attività e a tutte le stagioni. Mentre invece proprio in queste ore sembra che ci sia stata una svolta una svolta che parla di un piano di stabilizzazioni che riguarda solamente i precari delle gradatori di esaurimento di cui c'è effettivamente bisogno nella scuola scuola e che daranno vita non più a un organico funzionale, ma a un organico potenziato. Ora mh, è chiaro che le espressioni fanno ridere però dietro alla risata che ci viene spontanea c'è da capire mh, che cosa si nasconde in qualche modo perché sembrerebbe non parlarsi più di organico funzionale costituito con tutti eh, gli eh, iscritti alle graduatorie di esaurimento, ma eh, di una eh, immissione in, in ruolo solamente di una parte di eh, questi diciamo iscritti alle graduatorie di esaurimento, solo quelli di cui c'è effettivamente bisogno parola piuttosto ambigua cioè nel senso che cosa vuol dire c'è assolutamente bisogno perché insomma i conti qua da questi microfoni li abbiamo fatti molte volte parliamo di posti realmente vacanti allora si scende molto nei numeri oppure eh se vogliamo costituire se vogliono costituire un organico potenziato potenziato che significa? Sì infatti questo sostanzialmente non si capisce ehm quello che ehm in qualche modo eh si capisce è che non verranno assunti di a quanto pare quei docenti che sono nelle graduatorie di esaurimento ancora ma per classi di concorso che non sono più attive, si fa eh, in diversi quotidiani l'esempio della classe di concorso di stenodattilografia. È chiaro che nel precedente impianto della riforma queste persone avrebbero avuto diritto ad essere assunte e poi sarebbero state utilizzate in qualche modo per all'interno dell'organico funzionale e in questa nuova visione non sarà più così. Sostanzialmente verranno assunti e tu fai bene a sottolineare l'ambiguità della formula, solamente eh, le persone di cui c'è effettivamente bisogno ai fini non più di un organico funzionale, ma di un organico potenziato che nessuno sa assolutamente quello che è. Le interpretazioni che vengono date e eh, vado a leggere eh, da Sempre Italia oggi e che si tratterebbe di una scrematura che dovrebbe lasciare a casa eh, se lego eh, le parole dell'articolo dai 10.000 ai 20 o 30.000 docenti. Questi posti nell'immediato sarebbero destinati a supplenze su cattedre effettivamente necessarie, come per esempio a matematico, a quelle classi di concorso che, diciamo, sono in povertà di organico, ma nel giro di un anno questi posti sarebbero poi messi a concorso nell'ambito di questo concorso dovrebbero godere di un canale privilegiato quegli iscritti alle graduatorie di istituto che rimarrebbero fuori comunque in ogni caso dal piano di assunzioni perché forse è bene ricordarlo e il piano di assunzioni della buona scuola di Renzi prevede l'immissione in ruolo prevedeva e meglio dire alla luce delle novità di oggi le assunzioni in ruolo degli iscritti alle graduatorie a esaurimento e questo significa che noi nei graduatori di esaurimento sono iscritte persone che effettivamente effettuano supplenza nella scuola statale, in quella che noi chiamiamo scuola pubblica, ma sono iscritte ai graduatori di esaurimento, per esempio, anche tanti che o non fanno più quel lavoro o fanno quel lavoro nelle scuole paritarie, mentre invece questo stesso piano avrebbe lasciato a casa persone che nella scuola pubblica fanno supplenze e supplenze annuali all'interno eh, agendo attraverso il canale delle graduatori di istituto. Queste persone potrebbero trovarsi nelle condizioni di fare ricorso alla luce della sentenza della Corte Europea perché potrebbero avere almeno 3 anni di eh, di supplenze annuali per sanare in qualche modo questo ulnus si sarebbe pensato a questa scappatoia, cioè di offrire agli iscritti e alle graduatorie di istituto un canale privilegiato di immissione in ruolo in un prossimo concorso e, e evitare in questo modo in qualche modo i ricorsi. Ehm è ovvio che eh, è una materia molto fluida che è comunque progressivamente in fase di aggiornamento proprio in queste ore e che verrà messa a punto fino alla fine del mese, quando presumibilmente tra il 27 e il 28 febbraio verrà presentata il verrà presentato il complesso della riforma la buona scuola al Consiglio dei Ministri. Sappiamo che nella giornata di ieri c'è stato un confronto tra la ministra dell'istruzione Rediviva perché era completamente scomparsa da qualunque No, ormai tipo. esistono solo Renzi e il suo sottosegretario personale che è faraone, <ride> che faraone esattamente. E i sindacati, insomma, Cgil, Cisl, Uil che scuola, non scompaiono mai, invece, il Segilda che non scompaiono mai, ma insomma, sembra che sostanzialmente eh, siano state espresse le perplessità del mondo del scuola che hanno lasciato indifferenti più e e che comunque si sia arrivati a un nulla di fatto cioè è una situazione di fatto incomprensibile, cioè almeno a me che vivo nel mondo della scuola non sono comprensibili immagino al resto del mondo, ma e, e poi insomma, vorrei anche sottolineare una come dire, una prassi ormai di atteggiamento di questo governo che non riguarda solo la scuola, mi sembra, ma che riguarda un po' tutto, che tiene le cose, mh, diciamo, in uno scrigno in cui a cui hanno accesso solo loro, poi lanciano una data in cui renderanno edotto il mondo sulle loro di pensate e poi le calano dall'alto all'improvviso così e ci massacrano e ci massacrano che sinceramente è un modo un po' così da da monarchia più che da eh, democrazia parlamentare, però è una tua impressione <ride> evidentemente, non lo so. È una è una mia impressione, per l'amor del cielo e um, faranno bene così e poi non paghi di non uh, come dire, lasciare che esista un dibattito pubblico uh, sulle cose, rilasciano però continuamente delle interviste a dei giornali, a dei mezzi di informazioni eccetera che rendono ancora più confusa la situazione, perché non c'è niente di scritto a cui attingere, non ci sono dibattiti parlamentari, ma ci sono soltanto delle interviste che in genere poi vengono smentite 5 minuti dopo, almeno in parte, quindi c'è creando una situazione molto molto confusa, non c'ho so, o almeno per la mia testa lo è ecco. sì credo che lo sia per la testa della maggior parte eh, delle persone, non così per esempio eh, per il Corriere della Sera che ieri era in edicola con un articolo, mi limito a questo dal titolo fulminante i nuovi prof assunti quasi tutti al sud e non insegnano le materie che servono Fondazione Agnelli eh, evidentemente presenta all'articolo un rapporto della Fondazione Agnelli quindi le idee chiare le hanno il Corriere della Sera e la Fondazione Agnelli di un binomio. O solo la Fondazione Agnelli che le offre, <ride> che passa al che le offre la Corriere della Sera. Sera. Comunque è eh, la Fondazione Agnelli ha chiara l'idea che l'ingresso che l'ingresso dei 140.000 precari, perché ricordo che ieri erano 140.000, oggi sono 335.000, comunque peggiorerà la scuola, è scritto a chiare lettere sul Corriere della Sera di ieri 16 febbraio 2015. È bom per la Fondazione Agnelli che sta tutto evidentemente pressione di restare sempre al punto di partenza. Questa è l'alternativa a parole parole di Mina e Alberto Lupo che parlando di governo abbiamo mandato tante volte. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare que svanisce ogni volta Che parliamo E fingersi felici Di una vita Che non è come vogliamo E poi lasciare Che la nostalgia Passi da sola E prenderti le mani E dirti Ancora Sono solo Parole Sono solo parole Sono solo parole dei nostri sono solo parole Insomma, sono solo parole, effettivamente sono solo parole perché fatti per ora non se ne vedono, eh ma invece pare che si stiano per vedere, perché appunto il giorno dell'Epifania sarà il 27 di febbraio, quindi usate a comprare il giornale il 28 per scoprire eh, per noi che lavoriamo nella scuola, insomma, di che morte si muore. E andiamo un po' in più nel dettaglio di questa morte di cui si sta per morire e cioè parliamo invece dei famigerati scatti di anzianità che insomma, un altro appunto dei punti punti centrali de, di questo famigerato documento La Buona Scuola riguarda la cancellazione, così c'era scritto nel documento La Buona Scuola, degli scatti d'anzianità, cioè quel meccanismo progressivo che è un minimo adeguamento degli stipendi al costo della vita, minimo minimo, peraltro bloccati dall'anno 2008, credo. Sì, direi dal 2008 riconfermato il blocco fino al duemiladiciotto si sì. scrive adesso e comunque questi scatti nella buona scuola si diceva basta non si possono più non si danno più perché è uno scandalo eh si devono non dare più eh scatti di anzianità cioè quel minimo ripeto di adeguamento eh degli stipendi al costo della vita in assenza completa di rinnovo del contratto nel senso noi non è che vorremmo vedere rinnovato il contratto perché è un'eventualità che temiamo però ricordiamo che sono quanti anni che nel non 2007. viene rinnovato sì un una cosa così, insomma. E al posto di questi cosa si danno gli scatti di merito, cioè si levano gli scatti di anzianità a tutti e poi si sceglie, diceva la buona scuola, il 66% dei docenti in servizio a cui dare ogni 3 anni circa sessanta euro eh in busta paga eh di eh scatto di buona condotta insomma di merito. <ride> sì, di buona condotta, giusto eh. questo. Ci terrei a dire una cosa che abbiamo detto molte volte ma che eh in qualche modo secondo me va ripetuta e cioè che gli insegnanti sono stati scelti all'interno di tutto il pubblico impiego perché fossero i primi a cui venivano tolti gli scatti di anzianità. Questa circostanza non ha mh suscitato nessun tipo di attenzione io credo né alle ello mediatico né all'interno proprio dei consigli di classe, all'interno delle sale insegnanti, questo non ha colpito nessuno, che noi solo a noi sono stati tolti, sarebbero stati tolti, anzi scusatemi, gli scatti di anzianità per farci passare a scatti di merito. Scatti di merito su cui appunto c'è stato, cioè ci sono degli interrogativi di base, cioè per esempio cos'è il merito, chi se lo merita, chi non se lo merita, eccetera eccetera. Ecco, questo è diventato un altro degli argomenti del giorno, perché il governo fa un parzialissimo retromarcia cioè si dice non ci sarà più una quota indicata per legge nel sessantasei per cento perché la buona scuola diceva si sì, tutti gli anni si sceglie il sessantasei per cento i primi il primo sessantasei per cento dei classificati insomma non so nemmeno come dirlo questo Davide Faraone il sottosegretario personale di Renzi ha eh una trasmissione fare night di radio tre ha detto no non si farà più così ma ci sarà comunque un limite a chi dare un incremento eh sugli stipendi e il limite sarà quanti soldi ci sono a disposizione. Sì il limite sarà costituito dalla disponibilità finanziaria. Fermo restando il fatto che a quanto ci pare di capire perché noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di documentarci su questa cosa ma insomma così non è che si sia capito molto anche perché ci sono degli errori marchiani proprio all'interno di chi si fa portavoce anche di questa nuova posizione del MIUR nella persona del suo il segretario faraone, fermo restando il fatto che gli scatti di anzianità, gli anzianità non scompariranno completamente, ma resteranno per un terzo, un terzo di che? Di che? È come <ride> quando ti dicono "Prendi questo detersivo, costa il 20% meno", non dice "20% meno de che"? Ecco. Nel caso nostro non è chiaro un terzo di che, addirittura c'è chi dice che varranno un terzo dello stipendio, è evidentemente un refuso di stampa, però abbiamo trovato scritto anche questo credo su repubblica, non vorrei sbagliare. Ma ehm, evidentemente un terzo dell'ammontare dello scatto di anzianità, quindi immaginate i 60€ euro sostanzialmente, un terzo di questi 60€ euro resterà affidato al criterio dell'anzianità, quindi 2 lire. Quindi ogni alcuni giornali scrivono 3 anni, altri scrivono 6 anni, altri scrivono 8 anni come <ride> si è sempre fatto che no, da, da tre monte in poi. Quindi di, allora mettiamo Tre, ogni 3, ogni 6, ogni 8 anni, ogni tot tutti avranno 20, 20 euro <ride> di aumento in busta paga sulla base del criterio dell'anzianità. Questo per fare in modo che si possa continuare a dire che gli insegnanti Con... mangiano a uf sulla base del solo criterio di anzianità. Io credo che questo sia l'unico scopo di questa misura. Oppure perché uno si compra una buona bottiglia di vino e così è finito <ride> lo stipendio. Ogni 6 sì. anni, insomma. Sì. <ride> e va bene e dopodiché, per quanto riguarda e i restanti 2/3 invece resteranno comunque sempre affidati al merito, perché quando viene introdotta una parola d'ordine e la parola d'ordine merito è tristemente nota, oramai nell'ambito della pubblica amministrazione non si può rinunciare allo slogan e e quindi 2/3 verranno attribuiti sulla base del merito, evidentemente del merito e delle risorse disponibili. A quanto pare, ad oggi stante santi le dichiarazioni azioni dei eh, chiamiamoli leader sindacali che ha incontrato la ministra, questi soldi non ci sono, quindi si agitano di fronte agli occhi di insegnanti sbigottiti, possibili scatti di merito che in realtà non ci saranno perché non sono più per il 66% degli aventi diritti, ma sono per un numero variabile di aventi diritto in indipendenza dalle risorse disponibili che oggi sono zero, qualunque percentuale di 0 e 0, quindi già questo ci mette in qualche modo nella buona disposizione d'animo di attuar di adattarci ai criteri di merito che ci verranno proposti. E così, come dire i nostri i nostri, si fa per dire, vero valentissimi leaders sindacali ci, al tavolo c'erano CGIL, CISL, UIL, SNAL e Gilda che hanno ottenuto che venisse abbattuto il limite che è stato definito dalla CISL ideologico del 66%, hanno ottenuto che non ci saranno più per nessuno. Però non hanno ottenuto che venisse abbattuto il limite ideologico del concetto di merito perché quel resta così da Ma sventolare. Anche un pochino gli piace pure a loro, c'è questo problema dietro. E e però rimane poi sempre che ancora ce lo diranno il 27 febbraio da stabilire chi lo stabilisce questo merito inutile perché non c'è niente da dare dietro ma da chi lo stabilirà questo merito? Ecco allora vado a leggere anche qui da Repubblica eh il sottosegretario oramai è il sottosegretario per Antolomasia perché non si mette neanche più chi è comunque il sottosegretario Faraone anticipato che sarà il comitato di valutazione che nascerà in ogni scuola a stabilire chi sono gli insegnanti meritevoli questo comitato di valutazione sarà composto ovviamente dal dirigente scolastico perché non si può far nulla senza che il dirigente scolastico voglia e dai due insegnanti eletti dal collegio docenti. Quindi che tre verrà discran... cancellato però dalla buona scuola. Secondo la buona scuola non esiste più il collegio dei docenti. E il sottosegretario non lo sa, questo perché ha dichiarato questa cosa, in qualche modo preannuncia, anzi il sottosegretario pare abbia annunciato che sulla questione metteranno bocca anche gli studenti delle superiori con una valutazione di secondo livello. Quindi un primo sarà una procedura evidentemente complessa che richiederà moltissime energie ehm, nei in, um, ci sarà uno primo step, diciamo così, di valutazione del comitato di valutazione un eh, dirigente scolastico e due servi del dirigente scolastico, penso questo lo possiamo dire con tranquillità. Dopodiché eh, un solo per le superiori, un secondo passaggio sarà quello che eh, coinvolgerà in qualche modo gli studenti. Ora eh, resta ancora al di là di questo aspetto del coinvolgimento degli studenti resta ancora da capire poi che cosa bisognerà fare per eh, essere eh, considerati meritevoli, però il sottosegretario per Antonomagia su questo ha l'idea chiara invece, perché ha dichiarato per ogni dove che per avere questi questo meriti, per essere meritevoli, non basterà saper insegnare, perché questo Sappiatelo, non gliene frega niente di nessuno, nessuno proprio, niente. Ma eh, saranno quegli insegnanti disponibili a svolgere altre mansioni, cioè a, insegnanti che lavoreranno gratis per fare altre cose, per tenere aperta la scuola il pomeriggio, si dice. Sì, sì, ne leggo perché insomma, anche il lessico è importante, avrà una marcia in più il docente che resterà a scuola nelle ore pomeridiane per costruire attività didattiche alternative che magari si aprono al territorio che è veramente la saga proprio delle del Vabbè. fritto misto Vabbè. valido per ogni stagione e ovviamente poi eh il docente tutto fare che si occuperà dell'organizzazione scolastica e della diffusione delle buone pratiche e quindi sostanzialmente aria fritta a che serve tutto questo secondo la sensazione che ci dà oggi poi domani visto che è tutto in fieri potrà cambiare serve a far credere agli insegnanti che esisterà una certa valutazione del merito e e eh, a metterli in condizione in una situazione, diciamo così, di sudditanza rispetto a quello che è un, una troica composta dal eh, dirigente scolastico e due servi del dirigente scolastico e quindi fare in modo che un insegnante a cui venga chiesto di fare un'attività aggiuntiva o di frequentare un corso o di dichiararsi disponibile a fare un insegnamento in inglese piuttosto che in turco o e in cinese non possa dire di no perché non si sa come quale ricaduta questo avrà sulla sua progressione stipendiale ma intanto così possiamo darvi una notizia c'è chi si è messo eh per l'avanti e eh naturalmente ci si mette per l'avanti laddove insomma ci sono i soldi per farlo perché stiamo parlando della provincia di Trento quindi insomma una m, provincia autonoma statuto speciale come si chiamano eccetera eccetera eh dove eh qualcuno ha cominciato a lavorare anzitempo Ora questo qualcuno non è proprio chiarissimo chi sia, cioè nel senso che eh, si tratta di eh, un gruppo studentesco che si chiama Stazione Futuro, oh. eh, sembrano Renziani doc a leggere le parole, però sì, piacciono loro... anche un pochino alla prego no piacciono un pochino anche all'area di Casa Pound però non sono Casa Pound no non sono Casa Pound ma eh sembra che ci sia diciamo un qualche feeling con Casa Pound comunque sia loro si definiscono un movimento politico apartitico giovanile che ragiona sulle idee e sulle proposte questo sempre perché il lessico è importante e può darvi un'idea così diciamo meglio di tante eh espressioni di chi sia questa gente sul loro sito eh sulla loro pagina Facebook, scusatemi, eh, l'immagine campeggio all'immagine di un insegnante davanti a una lavagna e di fronte c'è ehm, ti piacerebbe essere valutato anche tu in base all'età e non all'e e non eh, all'impegno, messaggio rivolto a un eventuale studente, evidentemente tutto quanto a favore dei già citati scatti di merito e eh, sotto l'hashtag valutazione docenti, evidentemente e questo per dire quanto queste persone siano comunque allineate a un certo tipo di visione della scuola diciamo comunque sia mh, questo questi studenti o sedicenti tali ma pare siano studenti hanno diffuso un questionario l'hanno diffuso ehm questo questionario tra ehm un migliaio di di studenti di cui la maggioranza sono presi da un unico eh centro professionale e sì il centro di formazione professionale veronesi di Trento credo che ha verito in blocco a questa para sperimentazione che è sostanzialmente una sperimentazione della valutazione degli insegnanti da parte dei loro studenti che viene introdotto così, cioè viene offerto agli studenti dicendo "Ciao, questo questionario è stato formulato per far arrivare la tua voce, i tuoi consigli e le tue considerazioni al tuo professore in un modo statisticamente rilevante ed anonimo. Le risposte che darà infatti saranno totalmente anonime e e già su questo io anche tutta questa enfasi sull'anonimato, ma qualche volta ci vogliamo pure guardare in faccia e dirci un po' sa pensiamo? No, dobbiamo cioè io capisco pure che lo studente può avere le sue difficoltà a esprimersi in maniera critica davanti a un insegnante però no, è evidente che lo studente ha le sue difficoltà non c'è dubbio e chiunque va in classe si rende conto di questa cosa è anche vero che volendolo guardare questo questionario insomma con un ottico scevero di da pregiudizi non si vede come fa come possa fare un insegnante a ehm intrattenere un rapporto costruttivo con critiche che vengono mosse in maniera anonima non si sa da chi ecco ehm perché noi sappiamo benissimo insomma che L'universo delle classi e degli studenti che ci troviamo davanti è un universo piuttosto variegato, di maturità variabile e e quindi insomma c'è anche necessità forse di strutturare uno strumento serio di confronto, se si tratta di confrontarsi, se il problema è quello del confronto, se invece si tratta di elaborare e di sperimentare un questionario che possa essere utile ad altri scopi, come per esempio il coinvolgimento degli studenti nella valutazione degli insegnanti ai fini della definizione degli insegnati meritevoli, allora questo è un altro discorso, insomma. Sì, di fatto noi parliamo di questo questionario, diciamocelo chiaramente, perché è stato presentato con grande enfasi anche sulla stampa nazionale, cosa che in genere un'iniziativa studentesca che parte in provincia di non ha tutto locale. questo non ha tutto questo spazio. Invece vediamo, per esempio, un articolo sul Corriere della Sera, Valutazione dei docenti, debutto a Trento, questionari distribuiti a 1027 studenti, strumento di dialogo per migliorare, un virgolettato prese dalle parole del um, leader giovane leader di questo eh stazione futuro. Se ci vuoi raccontare un po' questo questionario. No vabbè eh il questionario è un questionario ovviamente a risposta chiusa eh ci sono una serie di eh quesiti che eh vi leggeremo e in cima eh c'è eh, appunto quanto ti trovi d'accordo con le seguenti affermazioni e completamente d'accordo d'accordo abbastanza d'accordo in disaccordo completamente in disaccordo e e le affermazioni sono diverse insomma ehm, e riguardano tutte il modo di relazionarsi e il modo di presentare la disciplina diciamo così degli insegnanti e e le affermazioni sono per esempio l'insegnante espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace con opportuni esempi, completamente d'accordo d'accordo, abbastanza d'accordo indipendentemente dal tuo rapporto con la materia l'insegnante ha saputo stimolare il tuo interesse completamente d'accordo, d'accordo eccetera l'insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni che significa e che differenza c'è tra il fatto di saper suscitare gli interessi e riuscire a coinvolgere devo fare uno spettacolino, un non lo so, non si comprende l'insegnante ha tentato di stabilire da parte sua un clima sereno e costruttivo all'interno della classe l'insegnante si è dimostrato disponibile per eventuali chiarimenti i quesiti delle prove orali e scritte proposte dall'insegnante risultano essere chiari e adeguati, ma come fa uno studente a valutare se i quesiti risultano um, chiari o adeguati? I metodi didattici intrapresi dall'insegnante sono funzionali all'apprendimento di degli studenti. L'insegnante, grazie al suo metodo didattico, favorisce lo sviluppo dello spirito critico degli studenti. L'insegnante ti ha permesso l'acquisizione delle competenze oltre che delle conoscenze la programmazione annuale delle verifiche delle attività didattiche proposte dall'insegnante è stata appropriata ed equilibrata e nel termine del possibile comunicata con adeguato anticipo, l'insegnante si affida a strumenti e contenuti esterni al libro di testo sì o no se sì l'utilizzo di questi supporti aiuta e migliora la, di la didattica, sono d'accordo abbastanza d'accordo, completamente eccetera, in termini generali la materia ti ha suscitato interesse e curiosità cosità, come giudichi i criteri di valutazione utilizzati dall'insegnante? Severi e giusti, severi e ingiusti, equilibrati, larghi e giusti, larghi e ingiusti. Ma come il giudichi il carico di lavoro a casa richiesto dall'insegnante? Pesante ma necessario o pesante ed eccessivo, equilibrato, leggero ma sufficiente, leggero e insufficiente. Ma poi chi è che prende più punti? Cioè, per no, esempio No, questo Ne se mi devono legarci lo stipendio a questo, no? Per esempio, prende più punti rispetto alla valutazione, chi è vero è giusto o chi è largo è giusto? Questo non si sa. Io tendo a credere che chi li prenda più punti chi è largo è giusto. Eh, però non c'è scritto. Però non non c'è scritto nulla. Anche sui compiti, chi, è, chi ne dà tanti ma in maniera assennata o chi ne dà pochi ma sufficienti? Leggero e insufficiente, per esempio, potrebbe essere anche un'eventualità da valutare, dipende dall'uso che poi vuoi fare nella scuola, perché a quel punto si lascia aperto il campo a chi questo questionario lo utilizzerà, visto che non sappiamo nulla delle di la fine che fanno queste risposte. Comunque, per capire perché parliamo di questo questionario che sinceramente potrebbe anche davvero lasciare il tempo che trova, è perché, per esempio, corrella della sera eh, Paolo Ferrario lo ne parla così. Se ne parla da molti mesi ed è uno dei muri portanti della buona scuola che adesso ha legato i futuri avanzamenti di carriera degli insegnanti. La valuta azione dei docenti da parte degli studenti vede la luce a Trento per iniziativa di un intraprendente gruppo di ragazzi delle superiori riuniti nel movimento stazione futuro e già qui vengono i brividi non si sa bene perché <ride> sì però ti susci da un'inquietudine da un anno stanno lavorando a un questionario che in questi giorni è stato spedito a mille e ventisette studenti le domande sono state selezionate dopo un confronto con i sindacati e con la provincia autonoma che con il presidente Ugo oro usile ha ricevuto e sta valutando l'opportunità, una volta esaurita la fase di sperimentazione di estendere il modello a tutte le scuole trentine. Ecco, bello, i sindacati sono quelli di prima, credo, immagino, eh, no? Sono di quelli non spariscono mai, l'abbiamo detto. I questionari sono due tipi, uno per la valutazione della didattica degli insegnanti di materie teoriche e un altro per i docenti di laboratorio. Sì, noi abbiamo letto quello degli insegnanti di materie teoriche. Perché <ride> sei snob, vedi? I prof una sessantina in tutto che saranno messi sotto la lente degli studenti eh sono stati volontari sono tutti volontari e lavorano nelle scuole superiori di Trento e eh dintorno su un altro giornale abbiamo scritto che il trenta per cento erano volontari e il settanta no. Sì e il settanta sostanzialmente eh è, è stato costretto nel senso che non una scuola superiore ma un centro di formazione professionale che credo sia regionale. Eccolo non... qui centro di formazione professionale veronesi di Rovereto che ha deciso di aderire in blocco con tutti i 143 insegnanti. Ciascuno avrà un questionario personalizzato che entro il 17 febbraio i ragazzi dovranno restituire al diretto interessato. Le risposte non saranno pubbliche, ma ogni docente deciderà che utilizzo farne. Il nostro obiettivo, spiega, insomma, il liderino di Stazione Futuro, eh, non è darci non è dare, scusare, voti ai professori, ma individuare uno strumento che ci permetta di migliorare il livello della nostra scuola. Parla come Renzi sto ragazzo. Sì, no, è chiaramente un uh, una de dello del rinascimento, del pensiero orenziano. Resta da dire che mh, appunto mh, non che a noi piaccia parlare di questo argomento, però ci pare che sia il caso di soffermarci un attimo a pensare su questa cosa e su come poi tutta una serie di barriere vengano sfondate da ehm, strumenti che sembrano a prima vista anche innocui o solamente cretini, insomma, ma che in realtà non sono né innocui né cretini. Back Listen up ladies, let me tell you the real thing You must stand for something or fall for anything Listen up ladies, this is a new day ain the role of a fool i know they say a good man is all to find but that don't mean you have to suffer for just any kind Ma siccome pare sempre, non parliamo sempre male, sempre contro, sempre no, sempre critiche, sempre i dirigenti scolastici non ci piacciono, eccetera eccetera. Vogliamo segnalare un'iniziativa di un dirigente che ci è piaciuta. Ora poi lui la spiega con parole che noi non avremmo utilizzato in molti casi, però però va bene, insomma. No, però l'iniziativa ci è piaciuta, ci è piaciuta sul serio e riguardo un argomento che abbiamo tante volte affrontato con preoccupazione, no? L'argomento che abbiamo affrontato con preoccupazione è che è sempre se, mol, si sta diffondendo tantissimo la pratica di chiamare a scuola forze dell'ordine, chiamano i, i dirigenti, mm -hmm. chiamano o la guardia di finanza o la polizia o i carabinieri sì. con i cani antidroga e fanno dei controlli durante la lezione entrando con i cani e facendo annusare le borse, i giacchetti, eccetera degli I studenti, i ragazzi, ragazzi stessi. Comunque si tratta sostanzialmente di una militarizzazione delle delle nostre scuole che abbiamo mh, cercato di criticare molte volte perché eh, riteniamo appunto che le scuole non dovrebbero essere questo, ma dovrebbero essere luoghi di formazione dove gli studenti stiano a casa propria, insomma, conagio sì. e non dove c'è nascosto dietro l'angolo un sì, poliziotto. Sì, sinceramente, e eh, tra l'altro appunto leggendo questo articolo abbiamo appreso anche cose che ci hanno lasciato maggiormente inquiete e cioè il fatto che per esempio le forze del che ne possono appostarsi e fermare i ragazzi durante la ricreazione, per cui neanche a dire che si apre la porta, entra un cane con un finanziere, che cosa che capita, eh? è successa anche a chi parla? Sì sì no no ma è successa a tutti quanti noi no? Eh bussano entra il cane col finanziere e ti chiede di far uscire ragazzi che devono essere odorati dal cane che già è una cosa agghiacciante ma è anche. Su questo dobbiamo anche ricordare insomma la nostra solidarietà al collega Coppoli un compagno dei Cobas di eh Terni che per questo insomma è sotto provvedimento mh, come si dice disciplinare, disciplinare eh per il fatto che si è rifiutato di fare entrare in classe di interrompere per la sua lezione, eh, per far entrare in classe le forze dell'ordine, esercitando un suo diritto, a nostro avviso ha avuto la prontezza di farlo mm. e, e adesso, insomma, sta subendo questo pr procedimento eh, mh, disciplinare. L'iniziativa che ci è piaciuta perché mancano 4 minuti alla fine del nostro tempo riguarda ehm, Ludovico Arte, che da 3 anni è il preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze. La notizia è di fine gennaio. Eh, negli ultimi tempi, dice l'articolo di Repubblica, si è opposto a interventi ti con i cani antidroga nel suo istituto, cioè non solo non l'ha chiamati, ma questi si sono presentati e lui non l'ha fatti entrare. E ehm que e spiega eh, questo dicendo che eh, non è con la repressione che si può fare la prevenzione antidroga. Ehm l'intervistatore gli dice i controlli nelle scuole si concludono spesso con sequestri di hashish e marijuana chi gliel'ha detto all'intervistatore non si sa comunque ci sono poi inchieste da cui emerge il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, perché opporsi ai cani antidroga nelle classi? E questo dirigente risponde perché i cani a scuola sono un fatto innaturale o un modo sbagliato di affrontare la questione. È chiaro che il consumo di droga e lo spaccio sono intollerabili, ma non si può usare solo la repressione, in particolare non nelle classi, luoghi di formazione ed educazione in certi casi i controlli finiscono per mettere a disagio e umiliare lo studente che subisce il controllo davanti a tutti gli altri compagni e può essere un trauma e racconta di eh, del fatto che lui ha preso questa decisione eh, perché l'anno ehm, precedente eh, sto cercando dove lo racconta E eh, sì, dice, in passato anche il Marco Polo è finito al centro di controlli. In realtà è proprio l'esperienza diretta che mi spinge a chiedere azioni meno invasive. Un anno fa gli investigatori si nascosero fuori dalla scuola nell'ora di ricreazione per verificare l'esistenza di un giro di spaccio. Appena visto il passaggio di droga, fermarono due studenti e li misero a terra davanti a centinaia di compagni. Sono situazioni che non aiutano il recupero del giovane. I due hanno entrambi lasciato la scuola fino a fine anno, non so quanto. Questo abbia influito, ma l'esperienza non le ha di certo aiutati. Insomma, quello che volevamo dire è che mh, condividiamo assolutamente il punto di vista di questo dirigente, del fatto che la prevenzione non si fa con le guardie a scuola e eh, prevenzione significa prevenzione non repressione e comunque quest'utilizzo delle forze dell'ordine a scuola viene è sempre più ampio, non riguarda solo la droga, vengono chiamati per qualunque motivo a far lezione su internet, sulla sicurezza sì, su internet. Sì, la Polizia Postale fa i corsi sulla sicurezza di su internet, ma io ho visto anche finanziieri che fanno corsi di altra natura non mi ricordo la legalità rimosso. la legalità io credo <ride> che il mantra sia questo e perché se noi docenti siamo assillati continuamente dal merito gli studenti lo sono con la legalità la legalità sì e quindi insomma volevamo semplicemente dire questo se per caso c'è ascolta un dirigente o una dirigente così se volesse fare lo stesso almeno si limitasse a non chiamarli queste forze dell'ordine <ride> a noi ci farebbe tanto. piacere insomma <ride> E detto questo, 16:59, l'ora di buco arriva e vi saluta e vi lasciamo alla al martedì auto gestito da Femministe e Lesbiche, e vediamo appuntamento a martedì prossimo, sempre sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Ah, because we're only one to see cars with women in Virginia genuine with the CML learning in both we are best trudging From the beginning with women in Virginia win with the CML learning in both we are best trudging from the beginning Say, what you looking at?